Василь Стефаник. Каминный хрест. Раздел первый. Відколи Іван Дідух став повноправним господарем у своєму селі, він завжди мав лише одного коня і невеликий віз, тому йому також доводилося впрягатися в плуг. Отак разом із конем він тягнув на собі снопи, гній, хоч із з цього часто глузували односельці. У роботі по господарству Дідух був надзвичайно сильним і витривалим. У селі його кликали переломаним, бо мав ушкоджений Поперек, і все ходив схилений. То його вітер підвіяв. Як прийшов Іван з війська додому, то не застав ні тата, ані мами, тільки хату завалену, а з господарства лишилася йому латка землі на горбі, що найвищому і що найгіршому на всесільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було Лиш один дідух узявся свою пайку обробляти Часто через важку роботу Іван жалівся родині, кляв свою долю, але продовжував працювати Якось, коли дідух тягнув на горб мішок із гноєм, його й продув піс... Після важкої роботи холодний весняний вітер. Так Іван і провів весь вік свій на тім горбі. На інших нивах, що він собі купив за гроші, принесені з війська, робили сини й жінка. Ще дідух був відомий у селі тим, що до церкви ходив лише раз у рік, на Великдень. І що курей немилосердно ганяв зі свого подвір'я, щоб не порпалися в гною. Отакий був Іван. Дивний і завдачею. З роботою. Розділ другий. Гости у дідуха повна хата. Усе село зібралося. Іван спродав господарство, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив їм підкоритися. Стояв перед гостями, тримав порцію горілки, дякував усім за повагу до себе, а потім пив і хитав головою. Тяжкий і бездушний, наче великий камінь, який часом викидає на берег. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, бажав Газдам, господарям, Божого благословення, прощався з другом Михайлом, кумом Іваном, кумою Тимофієхою, згадував молоді літа». Потім глянув на свою стару, що плакала між жінками Виняв із-за пазухи хустину, подав їй і суворо наказував не плакати Бо сама ж вибрала полишати батьківщину Заскриготав зубами, як жорнами Погрозив жінці кулаком і бився в груди «Візьміть та встроміть мені сокиру в печінки Може жовч витече і легше буде» Бо не витримаю, люди, така туга, така туга, що не знаю, як із нею бути. Розділ третій Іван частував господарів і просив вибачити йому нестриманість та гримання на жінку, адже саме через неї та синів він змушений полишати рідний край. Два роки сини вмовляли батьків виїхати до Канади, щоб шукати кращої долі, бо батьківської землі не вистачало, щоб усім прогодуватися. Сусіди потішали дідуха, може не так погано буде на чужині, усі інші також згодом подадуться туди, тож не Варто й сумувати, бо землі української все одно на всіх не вистачить, а врожаї гіршають і податки постійно зростають. Прийшла Іваниха, старенька й сухенька. Дідух показав сусідам її худорляву руку і похитав головою. Куди цій спрацьованій господині вирушати в дорогу? Сил лишилося, щоб тільки на печі вік свій спокійно дожити, а тягнемося в якусь Канаду. Розвіємося на старість по світі, як лист по полі, а може у морі загинемо. «Бог знає, як з нами буде, тому треба попрощатися з нашими друзями на смерть». Іван притулив до себе жінку і тихо попросив у неї прощення за всі кривди, які мала від нього за довге подружнє життя. Цілувалися. Стара впала Іванові на руки, від жіночого столу надбіг плач, як вітер, що споміж острих мечів повіяв, та всі голови мужиків. На груди похилив Розділ четвертий Іван відпустив дружину Востенні погомоніти з жінками А сам звернувся до гостей Із двома проханнями Спочатку попросив, якщо прийде в село Звістка, що старі дідухи загинули на чужині, найняти за них службу, зробити поминальний обід та прочитати «Отче наш» за завпокій грішних душ. Гроші на це він лишив своєму чесному приятелю Якову. Сусіди дружно погодилися. Далі Іван трохи помовчав, ніби чогось соромлячись. А потім почав благати односельців – не минати його горба, як будуть щороку освячувати поле. Саме там дідух поставив, як пам'ять про себе, великий кам'яний хрест». Важко віз його і важко тягнув на вершечок горба, але таки установив. Іван не міг заспокоїтися і зрозуміти, чим же він згрішив, що Господь жене його за світові води. Усе життя лише робив та робив, і Богу дякував за кожен день та за кожен шматок заробленого чорного хліба. Тільки думка про залишений хрест приносила трохи полегшення. Останню ніч у рідному селі дідух також провів на горбі І при прощанні з сусідами той горб не йшов у нього з думки Таки його виджу, та й виджу, та й умирати буду, та й буду його видіти Усе забуду, а його не забуду Коли казав Іван про це, одна сльоза котилася по його лиці, як перлина по скелі Товариш Михайло заспокоював дідуха, як міг, і заприсягнувся, що завжди його та його працю пам'ятатимуть у селі І не минатимуть Христа з молитвою та благословенням Розділ п'ятий Закінчивши свою мову, Іван запросив гостей до частування Почалася пиятика, що робить із мужиків Подорілих хлопців. На забавки п'яний уже Іван казав закликати музику, аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. У хаті всі пили, всі говорили, і про гарних коней, на утримання яких у господарстві бракувало грошей, і про остогидлих жидів, мадзорів, панів та акціонзів, які спокон віку катували і запрягали селян у важке ярмо, і від яких хотілося втекти до пустелі, і пронести Податки. У шум, гамір і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. То був спів, схожий на жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі. Іван та Михайло отак співали стародавніх співанок за молодії літа, що їх на кедровім мості наздогнали, а вони вже не хотіли назад вернутися. Навіть у гості. Розділ шостий. Син покликав Івана і сказав, що час вже вирушати до колії. Дідух витріщив очі, та так дивно, що син побілів і подався назад. Ще трохи Іван посидів мовчки, ніби щось міркуючи, потім покликав стару збиратися. Коли сім'я дідухів виходила з хати, то всі гості заридали, ніби ридало то саме людське горе. Але Іван не дивився в той бік, узяв стару за шию і пустився з нею в танець, крикнувши, щоб музика грав Польку. Люди задеревіли, а Іван крутив жінку, ніби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силу міць винесли обох із хати. На подвір'ї Іван танцював далі якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і голосила. Розділ сьомий. Проводжали Івана усім селом. Він ішов зі старою згорблений у простім сірім одязі, що хвилі танцював Польку. Аж коли всі зупинилися перед дідухівським горбом, Іван трохи отямився і показував старий хрест Видиш, стара, наш хрестик, там є відбито і твоє ім'я. Не біси є і моє, і твоє.